את המשפט? הנאשם קום על רגליך? קום קום. שמך? עמוס קנן כבוד השופט. וקודם? ארנס מישחובסקי. וקודם? עדה סבתן רהל. שקרן? בת יצחק. זה יותר טוב. שב. כבוד השופט מורשי כופר בכל ההאשמות המיוחסות לו המסקנה ננחה נאשם בזה שביום ה-20 לרביעי 1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד? המסקנה, ספר לשופט מה יש לך להגיד. כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רעה. קבעו לי השיניים. זאת לא סיבה לגנוב אופניים. אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית. יש אוטובוסים. אוטובוס. אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית. לשם מה? הייתה לי פגישה עם גינוסא. למה? כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר. למה? בשביל לשיג כסף. בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף? בשביל לשלם לרזניק. ספר לשופט מי זה רזניק. זה, זה, זה לא נעים. מה זאת אומרת לא נעים? הוא, הוא, הוא, יש לו אישה וילדים. גם, גם לי יש אישה וילדים. אני, זה, זה, אני לא רציתי להעליב אותך. <laughs> אני חייב לרזניק כסף. כמה? חמשת אלפים לירות, פנופטויזר. איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה? זה הדר ספסרים, אמרו לי. גועל נפש, כל הספסרות הזאת. אתה שומע? בשבוע שעבר אני הולך, אני הולך עם בני לצ'וצ'ולינה. זה בעיה, יש שם איזה משהו שאומר. רצינו, רצינו, רצינו, רצינו, רצינו, רצינו, משפט, משפט. כן, למה אתה חייב לרזני כל כך הרבה כסף? בשביל שישתוק. למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה. אני מעלתי בעשרת אלפים לירות והוא אוהב לספר למנהל. מי זה המנהל? קנטרוביץ'. ספר לשופט על קנטרוביץ'. לא שזה, זה יותר מאוחר, אני אמרתי לך אסטיץ'. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית, יחד עמדנו בבית יחד חולינו בקדחת, אז בשביל עשרת אלפים לירות ברובנות אתה תדפוק אותי? מה הוא אמר? הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב חמשת אלפים לירות והיינו במה לשלם? ואם הוא לא ישלם, אז אותו לבית סוהר. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת עשרת אלפים לירות, אני משאיר לך חמש. הלוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברכה אני גנבתי את האופניה בשביל להגיע לתחנה המרכזית לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף ולתת לרסדיק ושתן לקנטרוביץ'. למה רסדיק היה חייב לקנטרוביץ'? מפני שקנטרוביץ' תפס את רסדיק במילה של עשרים אלף לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך המילה, אז בשביל שלא יתגלה. בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם אלף לגזבר אברהמי, אלפיים לקצנרסון בוועד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ', אלף שיישא הרבי זה לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת. למה? זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים מסדרים. Mm, אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'? הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם חמשת אלפים לירו בשביל שכולם ישתכרו, אבל מי ישלם לו חמש עשרה אלף לירו שישתק על שישתכר שקנטרוביץ' מהו? קנטרוביץ' מעל. אתה כבוד השבט. איפה אתה חי? ספר לשופט איפה הוא בחמה מעל קנטרוביץ'. שלושים אלף ליאור. שלושים אלף ליאור. למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השבט, הוא לא היה לא, לא, לא היה לו ברירה, הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של חמישים אלף נ"ג. והיה חשד שאת הכסף לקח שמונה בשביל שיבנו מדרשה. אבל לא היו שום הערכות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולני בשבועה בפני בית דמדמי שפוסר את הכסף במו ידיו לאינגלנדר. אינגלנדר? אינגלנדר. ודוקטור רביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אינגלנדר... אינגלנדר. הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטור רביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא מאותו יום אינגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אינגלנדר. אין להם. לפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעהו בכספי המדרשה. רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה? כבוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנבת אופניים פשוט. גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך. אז גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת הסער. וראש ההשקעה הקציב שמונים אלף לבניית מדרשה. אם ככה, כל טוב יפה. יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש. אם יש מגרש, יש שיכון, אם יש שיכון. אף אחד לא צריך למעון. כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה? לא הגיע. עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חתרת אופניים. ומה עם המגרש? איזה מגרש? המגרש שדוקטור אביב הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו תגיד לשופט למה אתה צוחק? כולם, כולם יודעים שאשתו של רזניק ברחה יחד עם קטרוביץ' לפורטוריקה. מה זה שייך לענייננו? שייך לזה שייך. תגיד לשופט למה זה שייך. למה זה שייך? הרצח. אה, הרצח. איזה רצח? זה, רזניק הוא חולה לב. תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין הלב של רזניק לגנבת אופניים משדרות רונג'לד. כאשר אשתו של רזניק בחה עם קנטרו בשביל רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. או mm -hmm. כשנדע לו שהיא גם כונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. או כשנדע לו שכמובן בשביל זה לא יהיה מדרשה ולא יהיה שיקום ולא מגרש, הוא קיבל וצעק עליו, כן? ודחף אתה על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה. שבורית זכוכה. שבורית זכוכה, כן? והוא מת. מי? מי? מי מת? אוי ויי, מי מת? ספר לשופט מי מת. מי? אה, זה, נו, רז'ניק מת. נו... מה היה הסוף? הסוף כל השופק שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים. גזר הדין. עמוס נאשם בזה שביום ה-20 לרבעי 1964, אתה גנב תוכניים משדרו של אנגלנדר היא <עילה> <עילה> לזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלו.